Egan bezala, Mabi oren bakearen alde kulturgilean ekimena larun batuntan, lu usan egurriti goiti, orain presoak lemapean antolatzen dute, gurekin paskal irigoien kulturgilea eta michel beruko irigoin bakegilea, egunoan. Egunoan. Eta beraz, eh, joan dena benduan lusuko atxiroketek abiapundu bat markatu zuten apiraren sortziko eta ahma gabetzea gunerat eltzeko. Michel Berroko irigoin foro sozialak azpimagatu du, etxosten bat plazaratuz nazioarteko helburuak bete zituela ahma Hala ere, urratz, azpimagagaren behazizte gerostik Franzia eta Espainiaren ganik, Naiz eta Franziak tipi batzu egin dituen gerostik. Eta zertan da, zo indazure sentimendoa? Eh, Sentimendua da, bidea idekia dela, posibilitateak badirela, bainan e realitatea oino ez dela inochtan, errandozun bezala izan e dira... Uh, keinu batzu, uh, seurro seintxu bat dutena eta erran bat dutena, baina uh, orokorki horki uh, gauzak ez dira oinu uh, behar bezala ahantzatzen. Uh. Bon, uh, izan zen Euskal Herriti delegazio importante bat ustailaren amarrean parixen, uh, ahin bat uh, ahaduraduni ikusi ginituen, uh, eta bat ez ere Justizia eh, ministerietzan hitz ordu importante bat, besteak ere importanta ziren, baina bon, orduan hor uh, ideki zen uh, zerbaiten uh, manera, uh, bainan, uh, bainan oino, hierra uh, merda urratz uh, uh, konkretuak ez dira. Eh? Uh, beraz, uh, hor gira uh, elkerizketan lanean, Eta beha, eta beraz guk uh, gure mezoa argisen, eh, nahi bada urzu, uh, uh, ah magabetzea uh, iragan onduan, estatuari, uh, francese zertan dena, uh, gurik atzen dugu, uh, akuzet de resepzion. Eh, Erran nahi da, uh, uh, egina izan den unha txamdi hori, eta denek bai estatua dutena eta gora ipatua dutena e, e, nazioarteko eragilek eta, eta lehkukoek eta guziek e, erretan dugu bai baloia estatuaren eskura eta zuek duzu eurratxe egin behar eta egia da e, juri entzuten dutela eta kontsideratzen dutela ere franziak estatuan, e, ostobat itzuri dela, panorama berri bat bat eta pres dira e, dosierak ikertzeko eta, eta nik usteko seuratxek egiten alden, hala. Beraz, nik badut sentimenduak gauzak berba atzo posible egitenak, posible bihurtzen direla, Mainan beti berda prudentzia zaizan eta, eta ikusi irrealitate e konkretuan zer aldatzen den. Esperantza hori badugu dugu eta esperantza dugu ere, uh, izanen direla segin alde inportantago batzu, uh, Parisiko elgarretatzia, baina lehenago ere, eh, kusten duzu, beraz, epeak labur dira, baina uh, hortangira, eh, aferra presatu da, uh, berda egin, sobera iraundu batzu. Uh, Uh, itzineko demorak, uh, itzineko urteak, uh, eta ahmak utzi zero sobera demora pasatu da, uh, eta orai, uh, orai presa da aferra, uh, eta nik uste hori kontutan hartu den baina uh, gauden, gauden uh, prudente, ala ere eta beti egzizentzia ondiarekin. Aipatzen sinoaen Uztailaren magiko visita Parisen azken Euskalhirigune Elkargo ko bilkuran Larumba tian Jean-René Chigaraiek itzurduta aipatutu du Frantsiakoko justiziamei historarekin Euskal prechion gaiaren aipatzeko beraz da à la idée accusé de réception de l'aco tipibat hori zure ustez? Uh, accusé de de réception mer Retindogolarik berkoda Uh, izenak merezi heinekoa nahinekoa eh? eta ez detailtan edo seinale etxipietan uh, beraz uh, uh, ba, orduan niireki zen bidea, eh? ez ginen Parisera joan uh, turismoa egiteko, uh, zinez bide bat ireki zen perspektiba batzuk senditu ginituen eta gola komunikatu gin orduan berean. Bon gero uh, gauzak uh, antzatzen ari diren manera eta beste itzo perspektibak perspektivak uh, genreek ijan eta badira eh? naiz ez diren ohino datak eta fin gatuak uh, osoki uh, bainan uh, egia da ere ementi goiti uh, Uh, memento Bedean behar dugu uh, diskrezioa hondiz ezan, hori betiko legiala, uh, eta baldintza bat da ere, eztatudarik. Eh, uh, bainan, uh, Memento Bedean uh, erranduta mazala egzizentzia behar dugu, eta behar ditugu sei eta uh, guretako, uh, eta hori uh, albezain ozenki eta fermuki erraiten dugu uh, diskuziuneak untsa dira, beinan behar da urratxak uh, konkretuki jendeak behar du ikusi zerbait aldatu dela. Juri e, e da, juri da, errealitatea da, verifikazio bakarra errealitatea da. Eta beraz, e, beinan horrek ere, eta badakigu, eta onartzen dugu, behar du, bere denbora, ez da, ez da botoimaltza batzi aski, e, hameste iragan komplikatutik e, aldatzen adik gira. Beraz, denek behar dute denbora, benan erran otan bezala, demora behar da, eta behemento behar denbora konda da eta presa da. Eta hor gira, bi, bi gauza horien estokan gira, pixka bat, e, Ez da tarapaten egitenan errez, eta bizkit artean uh, presa handia da berri zerten dut, eta huri uh, da gure uh, mesurik handina behar behar mementuan uh, ez girela behar egoitenan ez gu ez, ez jendartea, ez presoak ez neore. Heldu den larun batean luson amabi bakearen alde, ekimen airaganen da amabi orenez kontzertuak Kulturgile kantolaturik. Pascal irigoien, Kulturgilea, eta Michel Berroko irigoien, Bakegilea, aste hartuntako gomitak goiz begin. Ala, Michel Bejoko irigoin entzun dugu lehen partean, bigarren nuntan abiatuko gira zurekin Pascal irigoien, beraz, amabi oren bakearen alde, kulturgilean ekimena, zer ekartzen alo duzuek kulturgile bezala, beraz, gai uni begira? Zer ekartzen duen, beh... Entz, entzatzen ditu guri ekartzen, gure... gure... gure ekarpen txipia. Bakea bake beste bukukagat dukala eta be, denek gure parte hartzia behar ezkoa jau eta azteak jatzen entzatu egitu kolako egun antolatzen uh, Amabi horren uh, dena konzertu, dansa ikus gaji, hori lugu eta elburu adia horra diende biltzia eta baitare abenduaren behatziko itzordua ispiriuten txaxaztia egun hortan Nola ibilizizte antolatzeko, Luuso, biztan dena joan dena abendoko gehtakariak nubeit abia punduak izan ziren, eh? uh, apirearen sortzira telatzeko, beraz, gero nola antolatu zizte guno gen mundatzeko, zenahtian? Ebe, um, antolatu git, gintian, joan dena abendian, atxiloketak izan zilaikok, Luusoko atxiloketak izan zilaikok, oztik abiatu gintian, eta um, horita gero... Bilkura jende txu bat izan zian, uh, lugu sonberian, eta orti kat, e, ideabazia mo kantuaten itia. eta gero berdin beste zerbait, eta eta hola segintian uh, meilez denen artian, eta um, zenako ez bat antolatu, eta eta horbe bakotsak bere izena proposatu dik, edo bere taldearen izena musikan aritzeko, eta orti kantolakuntza jinduk, eta, eta ara, ta, egun eta egun hori. Iran bezala, jakinat, Bai, eta arren ahmagabetzia ipar eskola egitik, et, eto bait, larun bateko kulturgile parte hartzaile geienak, ipar eskola egikoak ziste, zergatik, edo badira esonbait zu ego eskola egikoak, gehi geienak, ala ere ipar aldekoak? Mai, uh, kaxik denak ipar aldekoak. Um, ego aldekoak jeredeaz aldud jaue, batzu ez ziren libro, eta egaren, uh, baxen beste, beste problema batzu ez direna bortzaz, uh, Um, gaiari lotziak edo zinaz ezintzuten eta baina egia ipajaldian impakto gieago duen mugimendua dela estapen batian edo bintzat ezteko ipajaldian era maiteko ejetxeago den uh, zerbait Zer jespero duzue larumateko egunetik? Um, gen debiltzia egun polit bat izaitzia denak uh, untsa untsa pasatzia eta hain um, E, e, egun ortaik haintzina e... soetia, haintzina bur soetia. Hori diao, pensua espelu denak. E Prezeski eta Zurekin bururatzeko, laron bateko eguna, Bo, ez dugu lejos lejo dena zehaztuko, pro e-gitarra warri buruz, eh? da luturak ere emanen dituzu, horren untsa begiratzeko, bina nola, nola ipatu eintzinetik, labur bildu egun orri? Be... Uh, Aipatu kodiat lejos lejo, fiti, fiti eh? Eba, eh... <laughs> <laughs> izanen duk... Hite fiti... Hite fiti... Ego egtan lusoko plazako bortak zahaduko dituk, egtan eh, izanen duk zer gian, eta ondotik izanen duk eh, elirale kompaniaren biotz bi ikusgajia, eh, naia joblez kantuzari koduk, polike leke dantza taldeake eman enti batzu, bilaka dantza taldeak ere, xabi zantzebastian, maialen egotaber, xan olib, foixis jaunaak aiek iduizen bertxokitantuzte, Airea Ispak, Bertsulari batzu ere dira, Sustraiko Olina eta Maialen Lujan Bio, um, Agustin Alkat, Newhouse Garaz Tartaldea, Willis Drummond, Sorotan Bebiz eta Poligornekin bukatuko da. Hori duk uh, gure gitarra Hala, muntxa, labor bildua dena ipatuz. Mintzaldi bat ere, ikusiut bazela zela? Bai, mintzaldi bat ere izanen da egunaren uh, erdian, pixkat um, berzen txatzeko eta um, abenduaren behatzeko gauzakero hasteko. Habe, noreen bederatzia, eh, Jomuga, eta hori eipatu eintzin justu Michel Bihoko irigoin, aipatzen uh, ginoena, zuka uh, ostion, denbora, uh, kondadelak, estuka batean uh, sahtiak ziztela, girela, bez, denbora hori, hor horren noren alde da? Hene uh, <coughs> ustez, uh, uh, lu usuko gehtakariak uh, pasatu zgerostik izan diden, Uh, guziak, uh, nik uste uh, gude alde diren, gu orokorki Euskal eh, Herriaren alde diren, eta bake, bake prozesoren alde diren. Eh, uste dut, uh, zinez, zentzu hortarad doala aizea, eh, eta... Ahmal gabetzearen egun hoi pilaren sozian eh, ba eh, fase bat baino gehiago bazen fase instituzionala beina ba, na bazen fase herikoia, e baita heritaek bere egiten dutela eta egin nahi dutela eh, gai hori eh, agertu da. Eta geozztik eh, gertatu diren eh, gauza gutiak eszenzu eh, hortara doatzi eh, nekiki eh, eh, bisiki estimatzen dut eta ez dakitik hitza susena den, behinnan eh, luzor amabio konzertu eskoleriko artistako bilzea mugimendu hortan erenai baita ez da batzuen azera ez, ez da goi mailako edo azpi mailako negoziak eta baten mugimendua da herri baten mugimendua izan zen ere lehenago gazteek zuten baruraldi importanteua eta sustengo hondia bilduzuna hor beraz elu usoko ekitaldia izanen da eskoleriko artistek ilan izanen dira bilkura publikoak Eh, eh, eskolegiko hanbat egitan, eh, hemen tigo iti, eh, eta gero Pariseko elgarretaratze hori, bon, eh, beraz haizea eta mogimendua sentzuonera doa, eh, beraz eh, <coughs> baina norrek ez itzuli behar, eta ez dadin itzul, eta jendeek esin ez dezaten, esin Uh, sinesteko behar da ikusi ere, e, bona, ikusi gabe sinezten aldela ere <laughs> ertenda behinan Hora uh, jarte niguste hori izan den eta guai uh, sinezte hori eta esperantza hori hasteko uh, beharko dira uh, Fogak eta beraz uh, hori da uh, behinan ez dakit uh, beste maneralik baden eh? uh, entzun dugu uh, gerostik uh, eta iturri ezberdinetarik bona. Uh, eh, Ahmagabetzaren uh, prozesori eta horrek idik iduen bideori uh, unksalaz, lehenago egin behar zela. Bistaren istorioa, uh, beste historia bat egiten liteke, baina errealitatea dena da, eh, kon da, eta bon, nire ustez mugimendua gure gu, ez gu eta eartisoa, euskal erriak nahi duen eta bakearen alde doa, eh? baina jasi behar da hori, hasi behar da, baina eh, uh, uh, beti hor da, eh, beti irrisko beti uh, E, bide bide herxi batean gira denak, eh, hori da, e, baina e, ez da beste auturik eta hortan behar da sinetxi eta lohtu eta irabazi. Elkar bizitza eta memoria, presuengi zarterazia eta giza eskubideak, eh? Foro Soziarak azpimagatu ditu. Ardatzoriek, gelitzen direla komponbidera telzeko, bon, beste kontesto batean, Katalunian ikusten dugu den Espeiniaren jardukitzia. Nola lotu ardatzoriek holako uh, uh, bloke bat badelarik? Eta e daiki behar da, daiki behar da e, transversalitatea behar da, nik uste hiperaldean bat dugu aberastasun bat, alea Azpaldiko Azteko zumeiturte hotan, e, transversalitate bat eta konfiantza bat, eran baita e, autetsi mundua eta jendarte zibila e, Elgarrik ilan bakotxe bere alogean, mena elgarrik ilan zentsu bererat egiten dituzte, eta hori uh, izikarri inportanta da, eta kanpoti begiratzen daukutela adik, hori uh, ikosten dute behala uh, txoko moder sala eh? hori alde batetik eta hori sehr importanta da gender teak u kan desana konfianza eta autechiek jendartea ez desaten ah eh bat bezala. beraz hori sehr garrantzuta da eta gero eh munduan eta genderte munduan ere bada transversalitate eta itzi bestegixion ez berdinak dituzten jendeak eta anitzaldiz beste gai batzutan eliaren uh, oposizioan diren jendeak gai hortan Uh, elgarreki lan dira, eta elgarreki dera ikina idute, beraz, hori berda zain du. Uh, eta beraz, berdugu, uh, uh, hori zain du, askartu, uh, zimendu askarrak eman, eta zabaldu. Eta horai... Uh, Egiten diren guziak eta programmatua diren guziak, sen txurtara doatzik, eta, e, eta behar da sinetsi, e, ez behar beste, beste aukerarik ere, e, jendartea eta utetsiak eta, e, eta herriak, hor. Ororen buru, eraikitzen duena, nahi duena, e, behar dela lortu eta, eta demokraziak bali madu izbat edo zentsu bat e, behar dela hori fogatu eta, eta estaduek ere behar dutela hori entzun eta uste dut e, Frantziak estatua entzuteko gaiden e, historio bat izan da, e, e, behar badak gure ekintzak e, Erreztu ditu gauzabatzu, nahiz egintza zaila izan zen, erreztu ditu gauza batzu, permetitzen ditu gauzabatzu, espero dugu Frantziar Estatua mugituko dela, eta mugitzen ari dela, eta Frantzia Estatua mugitzeak e, mugia da ziko duela ere e, e, Espainiara Estatua, eta hasteko e, genartea, e, ego eskolarikoa, milan Espainiara. Espainiako estatu guziko jennarteare mugieraziko dela. Uh, dinamika hori txinezten dugu eta hori txineetzi behar dugu eta hori behar dugu uh, uh, konkretu eta egia, egia bila kara zi. eta hala hori da eta uh, Hor, gira, eh, konfliktoaren ondurioz eh, mintzo gira, eh, eta, bon, bitima gezitu guai batu, ben, alantalde bat bada ere bitimen buruz xurtik ezagia, presuetaz mintzo gira, Eta gero, beste gaiada ere konfliktuaren agazoiak, eh? konfliktuaren ondoriotaz mintzatzak ez du ez konfliktuaren agazoiak, baztertzen, benan, konfliktuaren agazoiak behar dira normaltasunez, maa egeinen ez ari, eh, eta ez Katalunian egiten demezala, beraz, eh, eh, ala, hori da desafio guzia, hori da pario guzia, hori da helburu guzia, eta... Eta behar dugu, gakoa jendartea da, eta uste zen, jendarteak du uh, eskutan eta jendarteak du mugitu behar eta, eta hartako du behar luusua din, behar hartako du ere uh, milaka hartako dugu padisera joan behar. Jendarteak du gakoa, jendarteak du poderea, huri behar dugu konsiente izan, gu gabe, jendarteak gabe ez dela deuse lortzen hau. Jendarteak du bere uh, esku eta, eta hitzordua hartako berriz azpimarratzen uh, uh, du E, eta azkarkibennduaren e, bederatziiko hori Pariskal jataratze hori Euskalerigianan izanen da Parisan eta izanen ditugu ere sustengoak Frantzia guziatik eta zabalago ere hori guxiak prestatzenari da eta, eta horrek behar ditu marak mugiazi, marak mugitu. E, aldi gusizz behar dira maak mugiarazizensu e, onet. Hala hori da eta hori behar hasine etsi eta luzon izanen dira enskripzioak lehen enskripzioak autobusak montatzeko, eta e, hala, eta nik, nik pentsatzen dut, badela hor oin nahizko eta mugimendu zabal bat abiatua dena, azkarra dena eta, eta bil, lortuko ditunak, lortuko behar ditugun gauzak. Ados, abenduaren bederatziko itzordua hartua parisean, Emichel Berroko irigoien, azken itza larun bateko egunari bluz, ala ere Paskal irigoien, be, a, zuri itza? Be, um... Zausten <coughs> ume gean, ez da ekat, bestek zide egan. Zausten <laughs> ume gean, e, e, gitarra u, e, polita bada eta eta ara momentu hon baten pasatzeko manera baita ere. Eta ara, itzordua emana beraz, larun bateko eguerditik e, goiti, milesker e, biedi, gure gomita hon harturik. Milesker ferdi.